Az olvasó ne keresse könyvben azt a földrajzi pontosságot, amely amúgy is mindig csalás. Például Guatemala sincs meg a valóságban. Én csak tudom, hiszen magam is éltem ott. George Armand. Az én öreg Zsorzsomnak. 1941. Las Piedras. Baraktábor. A nagyfőnök irodájában egymás után ötöt tizedsengett a telefon. Ideges, meghajszolt tisztviselők rohangáltak egyik helységből ki, a másikba be. A rugóra járó lengőajtók nagy lendülettel csapódtak be mögöttük. Igen, igen, mai éjszaka. Nem, én még nem voltam kint. Nagyon is későn értesültem róla. Reiner borzalmas állapotban van, súlyos, idegsok. Természetesen, ami a személyes felelősséget illeti, fedezve van. A vizsgálóbizottság. alig nem szerdán száll ki. Hogy mit vallottak az indiánok? Már csak egy indián van, a másik meghalt, mire a mentőautó kiérkezett. A vallomása természetesen azonos lesz Rinerével. Olyan, ami ennek lennie kell. Micsoda, hogy nincsen végzett Hát persze, hogy nincsen. A sajtó számára épp elég borsot törnek még az órunk alá. Különben maguk könnyebben intézkedhetnek, mint mi. Képzelheti, 13 indián halt meg. Örökösen azokkal az átkozott munkavédelmi bizottságokkal zaklatnak bennünket. Hogy mennyi nyugdíjat fizetünk? A lehető legkevesebbet, ez csak természetes. Délután még egyszer felhívom. Komisz egy história. Alapjába véve sokkal jobb lett volna, ha Rienert valami komolyabba éri, és így maradna, félig meghűlve. Mert ha sértetlenül ússza meg, az kellemetlen lehet neki, meg rajta keresztül a társaságnak is. Fönök úr, Rinner urat keresik, Torontóból telefonon, mit mondjak? Ki keresi? Az édesanyja? Számolj be neki röviden a balesetről, mondd meg neki, mi van a kórházi jelentésben aztán menjen a... Nem vénasszonyok lelki klinikája vagyunk, hanem a Cruden Oil Limited. Adja meg a telefonszámát, majd ha meghal a fia, felhívjuk. A főnök titkára nem szeretett saját fejével gondolkozni. Számolj be neki röviden. Az egész eset még túlságosan friss volt, az elmúlt éjszaka történt. Ezen az éjszakán is, mint minden egyes éjszakán, már majdnem három hónap óta. Ezen az éjszakán is elegáns sziluettek sorakoznak a homályban, az alakói olajmező közepén. Villanylámpafüzérek fényében fürdő taladrók, más szóval olajfúrótornyok. Dolgozik a 16-os fúrótorony brigádja. A fúró berendezést dízelmotor látja el világítással, villanyenergiával, sűrített levegővel. A tartó gerendák hosszában, mint egy 15 méter magasban fénypontok, néhány felerősített fényszóró. Olykor- olykor, ha csökken a motor fordulatszáma gyengül a fény is. Középült, függőleges helyzetben szünet nélkül csavarként forgó fúrócső lassan a kúsűrű sarába. A vizet két tartálygépkocsi hordja a fúráshoz. A cső percenként százat fordul, s minden húsz percben 15 métert halad előre. Alumínium sisakos, verejtéktől fénylő, mezítelen felsőtestű meszticek sűrögnek forognak a szörnyetek körül, itatják vízzel, pakurával. Valahányszor a föld egész hosszában elnyel egy csövet, a gépész leállítja a motort. Minden berendezési tárgy, amit a 16-os fúrótoronynál használ a Crudien Oil Ocskajószág. A 15 munkás kézi erővel, csigával emel függőleges helyzetbe minden csőelemet. elemet. A cső olyan magas, mint maga a taledró, és ingva billegve ágaskodik fel. Egy akrobata, kezében a kötéllel, meg egy különleges, rendkívül nagy nyílású kulcsal röptébe kapja el, aztán megveti a sarkát, s a földből éppen csak kilátszó menetes csőszáj felé tereli. Míg segítőtársa ebben a helyzetben tartja a csövet, ő maga kulcsostul fellendül az állványzatra, s kiakasztja a csiga horgából az acélzsákmányt. A többi, aki eddig alulról húzta a kötelet, most óvatosan félreáll. Az indián odafent egyedül küzd a csúszós fémcsővel. Két karjával mellére öleli, s ahogy odébe meli, egész teste merő erőfeszítés – a kötél, amelyel a taladró vázához kötözte magát, belevág bordájába, rekeszizmába, vékonyába. Ha hibázik, az acélszonda szétmorzsolja a gerendákon. Még egy erőfeszítés, a cső helyére billen. A gépész most meghúzza az összekapcsolódó berendezés szabályozó fogantyúját. Kattan a szorító fej. A lendítőkerék ákapcsaiba befogott fúrócső azonnal elkezd rácsavarodni a már helyükre levőkre. Percenként 60, 80, majd 100 fordulattal süllyed utánuk a földbe, az indián pedig, aki beállította, kiódja kötelét és lemászik a toronyból. Egy perc vesztegetni való ideje sincs. A brigád gyorsasági prémiumot kap, és ezt annak a csőmennyiségnek alapján számolják el, amit a 10 órás munkaidő alatt sikerül felszerelnie. A gépezet működése verítéket, sőt néha vért is követel ezektől az emberektől. Egész éjjel szenvednek a melegtől, meg az álmosságtól, és lesik a nap felkeltét. A telepvezető mérnök minden húsz percben valahányszor újabb csövet szerelnek fel, iszap mintát vesz. Egy fényszóró világánál megvizsgálja, felbecsüli összetételét és sűrűségét. Ha szükségesnek találja, akkor rögtön elemzi is a gépész munkaasztalán néhány alkalmi műszer segítségével. A legcsekkiebb tévedés is veszélyezteti a munka végső eredményét. Ha túlságosan száraz rétegbe hatolnak, felmelegszik a fúrócső, s ilyenkor az a veszély fenyeget, hogy a cső elpattan, ahogy az acél szokott, félelmetes élességgel. A fémben keletkezett feszültség, és a motorforgása a leszakadt darabokat szerteszélye repíti, és azok röptükben embertőlnek, sőt, még a taladrót is ledönthetik. Ha pedig túlságosan sárba dolgoznak, s a szondag gázlencsén hatol át, még mielőtt elérni az olajdéteget, akkor a gyúlékony gázbuborék tör fel iszonyatos búgyborékolással, és könnyűszerrel feldöntheti a tornyot, sőt, ráadásul lángra is lobbanhat a legkisebb szikrától, a légsűrítő gyertyájától, egy ízó fémdarabkától, amely a dörzsülés miatt lepattan, akármitől. Ilyenkor aztán... Rinner a telepvezető mérnök nyugtalan Ma este valami nincs rendben. A fúrócső körüli teknőben már kétszer is könnyű buborékok keletkeztek. Nyílt nem is merészkedett a közelükbe, mintha olajszagot árasztottak volna. De a síkságot végigseperő passzát szél is édes kis olajszagot sodor ide magával. Ember legyen a talpán, aki megmondja, miféle olajszagát érzi. Nem messze a világ legnagyobb égő olajforrásának az anakóinak a fákjája lobog a síkság felett, s részvörösre festi az árnyakat. Ríner nagyon szeretné, ha visszajönne a második tartálykocsi, már éppen elég régen ment el vizet venni a szomszédos folyócskához. Az a tartály, amelyik most vizet ad a taladrónak, már majdnem teljesen kiürült. Ríner mégsem tudja elszánni magát, hogy leállítsa a munkát. A teljesítmény prémium oroszlán része az ő markát üti. Beül hát kb. 750 kg teherbírású kislapos teherautójába, s neki indul, hogy megnézze, hol késik az autó. Mivel körülötte mindenfelé egyformak magas a szemhatár, a táj tökéletesen laposnak látszik, pedig a valóságban rendkívül hepehupás. Aki egyszer kívül kerül a fúrótorony legfelső lámpáinak fénykörén, bajosan találja meg az utat. Az anakói olajtűz túlságosan nagy erejű, fénye túlságosan szétszoródik, csak annyit látni belőle, amennyit visszaver az égbolt. Tájékozódási pontnak nem megfelelő. Így hát nem marad más, mint a keréknyom. Csak hogy éppen ott, ahol a csapás elágazik, hirtelen elválnak egymástól a keréknyomok is. Rainer lefékezi a kocsiját, kiszáll, és a fényszórok világánál megpróbál eligazodni. Nehéz ügy. A két vízhordó autó azonos gyártmány, a gumíjuk is egyforma, mind a két nyompár egyformán frissnek látszik. Mi a fenét csinálhatott ez a barom, hiszen a helyes út balfelé vezet? A mérnök ezen indul el, rója az utat egy darabon, de hosszúnak érzi az időt. Éjszaka van, és ő nyugtalan. Megérkezik a kúthoz. A tartályautónak ott kellene lennie. Kis a mellett állva befúrja az éjszakába mozgatható reflektorának fénykévéjét. Semmit sem lát még a szivattyút sem pedig a motorlihegése jól hallatszik. Összeszorítja fogait, majd nagyot káromkodik. A hőség tovább fokozódott. Verítéktől csatakos Inger átapad a hátára a fújdogáló szellőben, pedig langyos passzát szél járja. Cigarettára gyújt, és az órájára pillant. A víznek legkésőbb húsz perc múlva meg kell érkeznie a taledróhoz. Visszaszál kocsijába elindítja és tovább kutat, megállva -meg fülelve. A szivattyúzaja idáig hallatszik. A kerékcsapás most a patakot követi. A talaj rossz, a kerekek meg-megcsúsznak rajta. Egyszerre csak elakad a kocsi. A pikáp óra alatt egy megkeményedett homokbucka súrója a hűtőfenekét. A motor leállt. A hátsó kerekek kengeikbe belesüppedtek a homokba. Még jó, hogy vele van a lapát, széles, erős jószág hevederekkel felelősítve baloldali kocsi ajtóra. A mérnök először is az előső akadálynak lát neki, aztán mind a négy kerék kilássa lejtősen a földet. A mélyedések alját száraz fűvel tömí meg, amelyek ott helyben tép puszta kézzel. Nem szokta meg az e fajta munkát, túlságosan kapkod, ügyetlenkedik, egyre jobban szakad róla a veríték. A munka nehezen halad. Tíz percbe is beletelik, míg végre el tud indulni. Száz méterrel odév lefékez mellette a teherkocsi. Renner a felhágójára pattan, fejét bedugja a vezető fülke belsejébe. Gyorsan, gyorsan, már alig van vízük. A vezető bólint s válasz nélkül továbbhajt. Az ő halán is patakzik a veríték. De hát mi az érdög van ma, hogy ilyen nagy a hőség töpreng a mérnök? Már megint a kormánynál ül. A teherkocsi előtte hajt, de nehezebb lévén az övénél súlya nem engedi, hogy csúszkáljon, és így sokkal gyorsabban halad sem, hogy ő szorosan nyomon tudná követni. Ráadásul Riener a felvelt porfelhőben egészen megvakul, torka kiszárad. Megáll, hagyja, hogy a másik nyerjen egy kis előnyt. Most már nyugodtabb. Újabb kemelt húz elő a zsebéből, rágyújt, s nagy, nyugodt szívja. Egyszer csak elhallgat a rádió. A mérnök GPS-en a műszerfalat. Egy gombon akad meg az ujja, elforgatja balról jobbra. A rádió zümmögni kezd, s egy kis ideig szól. A Las Piedraszi adóállomás sugároz műsort a fölé emelkedő szírt 300 mérföldes körzetben. Ajajaj, csendül fel egy négerénekes hangja. Ez az énekes három héttel ezelőtt a Krúdi Klub félpontja volt. Hagy engem, hogy folytogat, ajajaj, akacaj, ha látom, milyen egy fekete, szegény, csavargó élete, ajajaj. A rádió hirtelen elhallgat. Az éjszakára rátelepszik a síkság kellemetlen pokoli csendje. Rainer megnyomja az indítógombot egyszer, kétszer, semmi. Nincsen áram. Cigarettájával lávilágít az ampermérőre. Az megserezdül. A Jenki idegenül érzi magát, nem leli helyét a kihalt tájom. A tárgyak ellenséges indulata félelmet gerjeszt benne. Kiszáll, felemeli a motorház fedelét, de rossz oldalon. Végül megtalálja az akkumulátort, zsemblápájával világít, hogy ellenőrizni tudja a kábeleket és az érintkezéseket. Pedig úgy látszik, mintha minden rendben volna. A kapcsokat közvetlenül az indító dinamójára helyezi, úgy keres érintkezést, a rezet is megkaparja. Semmi. Egyetlen szikra sem pattan ki. Rendkívül ingerült lesz. Egészen megfeledkezik róla, hogy diplomást tapasztalt mérnökember, akinek gyerekjáték egy ilyen Ford motor, minden villanyberendezésével együtt. Ó, ha most hazamehetne, ha még egyszer iskolás gyerek lehetne szünetnapon, és dúzoghatna. Rossz kedvűen, értelmetlen, alig visszafolytott indulat diktálta mozdulatokkal keresi, hol szakadhatott meg az érintkezés. Több mint húsz perc telik el így. Pedig olyan egyszerű volt az egész, a húzal szakadt el a gumi szigetelő köppenybe, természetesen nincs a táskájában. Egyetlen rugással belöki a kocsi ajtót egy pillanatig mozdulatlan marad, majd a leeresztett ajtó fölött áthajolva kiemeli az ülése mellett heverő cigarettáját és gyufát, övére akasztott lámpájának fénykévéje táncol előtte. Nekivág az éjszakának. Hét kilométert kell megtennie a homokba, de nem számít, a másik tartálykocsi úgyis nem sokára jön már vízér. Csak az a bosszantó, hogy folyton a lába alá kell néznie, mert még eltalálja téveszteni az utat. Ettől eltekintve nem is olyan kellemetlen ez az északai séta. Arcal a szélnek fordulva teletüdővel veszi a lélegzetet. Minden pillanatban hulló csillagok szántják végig az eget. Ha most mindegyikhez oda kellene kapcsolnia egy kívánságot, alaposan kimerülne tőle. Csak halad, halad előre, órája szerint becsüli fel a már megtett utat, s csodálkozik, hogy nem látja sem a taladró fényeit, sem a második teherautó fényszóróit. Szorongás keríti hatalmába, kétségek kínozzák. A benszülöttek magukra maradtak a munkahelyen. A művezetőnek pontos utasítást adott ugyan, de hát, ha eszükbe jut viccelni a számszabályzóval. Igaz, ha a fickó ismeri a fúrás minden csinyát binnyát, de azért mégiscsak meggondolatlanság volt tőle, hogy magára hagyta. Az anakói lángok vízfénye megvilágítja a terepet, de ez a fény egy cseppetsegy megnyugtató. A taladró meg terepmélyedésben van, az ember csak akkor veszi észre, mikor már föléje ért. Az amerikai megtorpan. Egyszerre eltűnt előtte minden nyom. Nyom egyébként már ő utána sem maradhat, mert az ember súlya nem elég ahhoz, hogy nyomot hagyjon ezen a megkeményedett homokrétegen. Na tessék, csak egy kicsit bámult fel a levegőbe, és már is eltévedt. Leül egy pillanatra, és elgondolkodik. Hirtelen iszonyatos fényesség adja tudtára, hogy nem is volt már oly messze a céljától. A taladró egészen közel a levegőbe repült. A fényesség csökken, de nem szűnik meg. A robbanás nyomában vasdarabok sivítenek el feje fölött, és a háborúra emlékeztetik. A történetektől megrémülve úgy érzi, hogy az ő hibájából történt az egész, futásnak ered. Csak a véletlennek köszönheti, hogy egyenes irányban, a félelem bizony most erősebb benne, mint a kíváncsiság szorongató érzése. Rohan valami melbe vágja, megbotlik a homokba, két hatalmasat ugrik még előre, és felbukik. Feltápászkodik, lába elnehezült, saratköp, újra neki indul. Lélegzete kifogy. Kénytelen egy kicsit kifújni magát, hasra fekszik a földön, s akárcsak bombázáskor, ízmai minden erejével öntudatlanul megpróbál belebújni a földbe. A régi elképek ma is érvényesek. Az anya földtől erőre kap, és megint útnak ered. Három kilométerre van a bajszín helyétől. Majdnem egy teljes órájába kerül, még megjárja ezt a távolságot. De mikorra odaért többé már nem az a nagy darab, nevető arcú, egy kicsit mamlasz legény, akinek a krúdinál ismerték pajtásai, nem az bámulja iszonyodva, hogyan gyűri, sodorja össze a sugárba lövelő lánga taladróvázát. Vértől sártól mocskos arcú emberré vált, kificamította a bokáját, szinte megszakasztotta a szívét az éjszakába való rohanás. köbb, de nem tudja, honnan ered a vér, a szájából le vagy talán valami repezd darab. A tűz újongvatomból. A passzárt szél egy lángoszlopot sok száz méterre elsodor magával nyugat felé, nyomában kiszáradt, sopogba repedezik a föld. Heves szél támad, de az ég felé törő tűzoszlop, amelytől felágaskodnak az acélroncsok, még a szelet is túlbőgi. A fúrótorony derékban ketté roppan, a földre zuhan, s iszonyú tömege maga alá temette a kompresszort meg a bakokat, amelyre az érkező munkások szokták lerakni csajkájukat, göncüket. A láng előbb lesodorja a toronyvázát, és most újra felállítja, mintha a taladró ismét el akarná foglalni régi helyét, munkába akarna állni. Valamivel odébb a láng belekapott a kocsiba, s a tartályok szétrobbannak. A lángoló olajra és benzére rázódult öt tonna víz csak még jobban felszította a tüzet. A két autó, mint két arányaiban nevetséges lángcsokor egészíti ki a pusztulás képét. A borzalmak színhelyétől távolabb, biztonságos helyen két egymásba kapaszkodó, egymás támogató indián áll a szélben, s ordítozik valamit, olyan szavakat, amelyek nem is szavak, s halált rémületet jelentenek Gaharibó tájszólásban. De az amerikainak nincs is szüksége rá, hogy értse a nyelvüket, anélkül is megérti őket. Tizennégy társuk pusztult el a tűzben. Úgy érzik, megőrültek. Ő is. Szó sem lehet róla, hogy megközelítse a krátert, amelyből ez a tökéletesen éles körvonalú hengeres tűzoszlop tör föl. Rienernek rémülten jut eszébe, hogy az a két ember, aki most ott áll, beárulja a vizsgálóbizottság előtt, megmondja, hogy ő nem is volt jelen. Tizennejégen már meghaltak, és az éjszaka egyre jobban emlékeztet a háborúra. Olyan könnyű lenne agyonütni ezt a kettőt, aztán egyedül maradni, és szerint mesélni el az esetet. Lelki ismereti agály, jellemerő hiánya okozta-e, nem szánja rá magát, különben is valami kezd megbomlani az agyában. Oda megy hozzájuk, s az arcukba bámult. Mindkettő tele van súlyos égési sebekkel, de mintha tudomást se vennének róla. Szentpillájuk, hajuk tövig leperzselődött. Nem sírnak, valószínűleg azért, mert nem is tudnak. Rinner megpróbál szóba elegyedni velük. – Kefú, mi történt? – Hallgatásuk azt mutatja, hogy nem hallják. Félúton társaik halálas, sajátjuk között most azzal vannak elfoglalva, hogy semmire se gondoljanak. Hat órával később tőlük balról nem messze a szemhatár felől sürgető, szünni nem akaró a hallatszott. A 19-es telep vezetőmérnöke meghallotta a robbanást, észrevette a tüzet, és azonnal telefonált Las Piedras telephelyre. A krúdi mentőautója közeledett. Kiugráltak a beteg ápolók nyomokban egy egész mentőcsapat, hét az azbesztruhás ember. A 16-os fúrótorony vezetőjét, a Krúdi cég Greenard nevű mérnökét ott találták, a homokba gugolva egy indián holteste és egy haldokló indián között. My goodness, my goodness, hajtogatta egyre az amerikai. Ó, Brian titkára természetesen mindez csak nagyon hiányosan közölte az öreg Mrs. Rinnerrel. A beszélgetés mégis majdnem tíz percet vett igénybe. Hány dollárjába kerülhetett vajon egy perc az öreg hölgynek? A titkár végül azért mégiscsak eljutott a merőben orvosi természetű hírekig. Persze a dolognak ez volt a legkényesebb része. Haló, Mrs. Rinner? Igen, itt van a kórházi jelentés. Egy pillanat türelmet kérek? Letette a kagylót, belelapozott egy rózsaszínű nyomtatványcsomóba, s lehalkított hangon olvasni kezdte. Eltűnt, eltűnt, eltűnt, ezek mind a harmadfokú égési sebek, kettős kotpornyatörés, nem, nem, ez a másik indián. Hallotta a kagylóból a torontói öreg hölgy hangját, de a nagy távolság miatt tökéletesen érthetetlen volt, hogy az asszony mit mondott. A titkár nem is törődött vele, tovább lapozott. Halló, Mrs. Reiner, no lássuk csak, mit is mond az orvosi jelentés. Az elszenvedett sérülés következtében beállott agyvértolulás. Ideg sok, állapota súlyos, kórióslat, tartózkodó. Ismétlem, állapota súlyos, kórióslat, tartózkodó. Halló, érti, mit olvasok? Mrs. Reiner, legyen szíves megadni a telefonszámait. Elhalálozás esetén természetesen... Halló, halló, Mrs. Rinder, hallja a hangomat? Halló, Mrs. Rinder? A titkár letette a kagylót. Szemben láthatóan bosszús volt. Nyilván letette a hallgatót, mondta a vele szemben ülő gépírónőnek. Ezért csináljon belőle magának gondot az ember. Jeepen vagy katonai kommandkáron jó tíz órába telt az út a taladróig, ahol az előző napi baleset történt. A nagyfőnöknek és az agytrösztjének az ülepét alaposan megviselte az ötyögős út. Gondolataik egyáltalán nem emelkedtek fel az események magaslatára. prosztatájuk aranyerük foglalta le őket. Tőlük néhány tucat kilométerre a tűzvész még mindig viaskodott az acélváz maradványaival. Mikor a két kocsi széllel a hátába megérkezett a tűzfészkéhez, elállt a lélegzetük. Az indulás után egy órával már útba igazatotta őket a nehéz füstfelleg, amely a szemhatárnak egy részét eltakarta előlük. Ahol füst van, ott tűz is van, morogta OB. Ó, Brian a főnök, miközben egy fiatalember frissességével ugrott le a kommandkáról, amit egyébként azonnal meg is bánt. A dereka egészen eltörött, az egyik lába meg teljesen elzsibbatsz, berogyott alatta. Kis híja, hogy fel nem bukott. A tűz, ahogy az indiának mondták, dühös volt. Mindent összetört. A taladró vázából semmit sem hagyott. A hét ember száz méter távolságból nézegette. Egyik-másik az arca és a tűz közé tartotta a tenyerét, mint valami ernyőt. A főkönyvelő, vértolulásos arcú, 35-40 éves zömög férfi, noteszt húzott elő a zsebéből és jegyzeteket készített. Ó, aki férfiasabb volt, mint a többi, s az ilyen katasztrófát s annak szertelen arányait több tehetséggel viselte el, rendkívül komikusnak találta. Nem feszélyezte magát, meg is mondta neki. A dühítő csak az, ha úgy lenyomatot is akar róla venni, akkor közelebb kell hozzá mennie. Én a részemről már ereget láttam, szédülök tőle. Ír akcentusa, amelytől sohasem volt hajlandó tökéletesen megválni, ezen a napon még a szokottnál is erősebben kiütközött, és úti társai füle számára úgy hangzott, mint valami újabb sértés. A főkönyvelő még vörösebb lett, de nem válaszolt, és miközben a főnök visszament a kammantkárhoz az első ülésbe zöttyenve, teketóriázás nélkül szétteregetett, egy illusztrált színes kalandregény, ismét távolságbecsésekbe merült, adatait időnként egy kis noteszbe jegyezgetve. A lángforgatag láttára azt lehetett volna hinni, hogy a tűz a földből ragadja magával azt a kemény, sűrű, különös anyagot, amelyből áll. Megolva tűzös sökött a magasba, és ott sem bomlott széjjel, hanem belefúrodott a fekete felhőmennyezetbe. Az a pár szikra, amely látható távolságba hullott belőle vissza a földre, inkább repesz darabhoz, mint csepphez hasonlított. A tűz önmagától elevenen valóságosan tombolt. Függetlenül attól, hogy rövid vagy hosszú életű lesz ez volt a megszabott feladata, hogy feltörjön a levegőjégbe, hogy rohanjon felfelé. Sietett. O'Brien visszatért a csoporthoz. A múltra vonatkozó megállapítások nem érdekelték. Nem is lett volna semmiféle jövője az állami közigazgatásban, ahol a játékszabályok azt kívánják, hogy megtett intézkedésekhez utólagos magyarázatokat fűzzenek a tisztviselők, nem pedig azt, hogy cselekedjenek és küzdjenek. Már pedig az írnek főleg a verekedéshez volt tehetsége. Most dühöngött. Egészen pontosan, eszeveszett dühöt érzett a tűzvész ellen. Nem, mintha bármiféle érdekében sértve érezte volna magát tőle. Eloltják, nem oltják el, attól a guatemalai vezérigazgató még nyugodtan felveszi minden elsőjén a fizetését, megtetézve a trópusi pótlékkal. A dolog lényege nem is ez volt. O'Brien azért dühöngött a tűzre, mert neki ilyen volt a természete, és nem másféle. Vannak emberek, akik nem tehetnek róla kénytelenek égtelentdükbe gurulni, ha akadályokba nehézségekbe ütköznek, ha a tárgyak és a világ ellenséges indulatával találják magukat szembe. Nélkülük még ma is valahol a faragott kőkorszaknál tartanánk. És még csak egy nyomorult terepmélyedés sincs, amiből kiindulva elkezdhetnénk a közelítő árok ásását, mondta O'Brien. Nem marad más hátra, a szélfelőli oldalon kell egyenesen ásnunk, a végén két biztonsági töréssel. Gyorsan hozzá kell fogni, mondta a titkár. Három hét múlva megfordul a széljárás. O'Brien eddig hidegen bánt vele. Nem tetszett neki az a mód, ahogy a fiatalember a Rinner anyjával kapcsolatos feladatát végrehajtotta. De most, hogy hallotta, hogy beszél, békülékeny pillantást vetett rá. Végre egy értelmes szó. Na rajta, induljunk! Visszamentek a kocsihoz. A főkönyv egész úton hazafelé egy kis jelentésen törte a fejét, amelyben ezt a vörös hajú Irlandit fogja felelőssé tenni. O'Brien meg az oltási terven gondolkodott. Számítgatott, tervezgetett. Már látta is, hogyan haladnak óvatosan az azbeszbe öltözött óriások, s nyomulnak elő egészen a tűzoszlop lábáig, hogy aláknázzák az alapjait, s ledöntsék, mint valami fát. Előre élvezte a csendet, amely a munka iszonyatos lármai után fogja súlya alá temetni a síkságot. De előbb ráemperedik az üvöltő láng forgatagra, s megfolytja, mint a dunna alászorítaná. Valahaj így gyógyították a veszettséget is. Mi sem egyszerűbb dolog, mint eloltani egy kigyullat olajkút lángjait. Csak rá kell fújni, mint az égő gyufára. Mindössze erős tüdő kell hozzá. Ide hát a robbanószerekkel. De nem mindegyámban, hogy mifélékkel. Mert az, amelyik elegendő ahhoz, hogy több száz méteres közvetbe földig rombolja az emberkéz alkotta házakat, még nem feltétlenül elég az ember ellenségének, a tűznek a leggyőzéséhez. Elhagyták a fensígot, a száz és száz fúró betelepített területet, majd autóig ráfordultak a Las Piedras felé ereszkedő útra. Az utolsó húsz kilométeren megint szilárd, köves alapú, jól gondozott, kátrányozott útra értek. Olyan volt, mint valami lesiklópája, merészen ereszkedett a kikötő felé. Kanyarjai miatt nyaktörő vállalkozás volt rajta utazni. A szakadék szélét 20 cm széles betonszegély jelezte. Lejjebb teljesen visszakanyarodott az út, s miután áthaladt egy hídon, amelyik a Gaias folyó 7 ágát szelte át, elérkezett a tengerhez. De sem a tenger, sem a folyót nem lehetett látni. Az a vidék ugyanis, ahol a völgy a tengerparttal találkozott, egyetlen hatalmas ingovány volt, amelyből fehér kötfüggöny szállt felfelé. A tájat a lejtő elején viszintesen kettészelte a felhő mennyezet. Fölül befelé homokos, köves pusztaság terült el, satnya, szürke, kiégett növényzettel. A nap tizenkét óráig állt felette a zeniten. Száz méterrel lejjebb a kerekek alatt viszont csak ingóringó, torródó, felhőfodrokat lehetett látni. Nem akadt olyan sofőr, bármennyire hozzá is volt edződve, még ha itt született is az síkságon, aki ne fogott volna el a szorongás, mielőtt rászánta volna magát, hogy belehatoljon. A teljes szintkülönbség 4000 láb, vagyis mintegy 1200 méter volt. A felhőn át körülbelül 300 métert kellett megtenni lefelé, tehát mintegy két kilométeres utat. 15 százalékos lejtő. Elég csűnös história. Már számos teherautó vezető lelte itt a halálát abban az időben, mikor a Crude and Oil nagy olajvezetéket építették, ugyanazt, amelyik még most is szállította az olajat a legtávolabbi kutaktól a Las Piedrasi mólóhoz. A 13 méterszel 15 hüvelykes csöveket rendszerint megállapíthatatlan korú, már rég kiszolgált vontatóautók hurcolták maguk után félig-meddig pótkocsi formájában. Egy-egy cső súlya körülbelül 500 kiló volt. 50-60 darabot összekötöztek koporsó alakú óriási halomba, egyik végét a vontató két hátulsó kerekére, a másikat meg a póttengely párjára rakták, s aztán hajrá mehet a kocsi. Néha a lejtő legmeredekebb részén a motor csörögni, csuklani kezdett. Az egész gépezet kettőt rángott, és aztán szép simán csúszni kezdett a futómű, amelyet többé nem hajtott a motor. Harminc tonna vas indult neki háttal a meredének. Most ugorj ki, sofőr, ha tudsz. A karok teljes erejükkel ránehezettek a baloldali kormányfelőli ajtó forgatógombjára, de az ajtót saját súlya nyomta, szorította be a vaskeretébe. Ha aztán a fickónak ilyenkor nem sikerült két másodpercen belül kinyitnia, utána már kár is volt a gőzér. Másnap vagy egy hét múlva az ócskavas összegyűjtésével megbízott munkáscsapatnak autódarói gémiének a végén kemény munkával két vázat emeltek fel az úttestre. Az egyiket csontból, a másikat acélból, svihették mindegyiket egyenesen a maga temetőjébe. Az olajvezeték építésének idején nagyon jól megfizették ezt a munkát.